Radio Tiana presenta, kick off. We'll prepare and we'll go and we'll do our best. We'll put them under pressure. The game is about being effective, being aggressive, winning the ball, getting on with the play. We'll put them under pressure. Oh, molt bon dia, Tiana i Rodalies. Bé, bona tarda. Ja són dos quarts de dues del migdia i és moment de fer un repàs de tot el que dóna sí si l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana. Aquí us parla, com sempre, Sergi Quevedo. És moment de repassar aquí al kick-off tot el que és la informació del cap de setmana esportiu. Parlarem, però també d'un partit, el que es va disputar ahir a la nit al camp municipal de Tigana que es van endur al centre cultural i l'Esportiu Diana per 4-1 a 1 contra la Juventus. Tot i això, amb l'entrenador també parlarem, amb Joan Casado també parlarem del partit que tenen el proper cap de setmana. Partit a priori, a priori, complicat. Complicat contra el Poble Nou, un rival que no coneixen i un rival, doncs, que ve de guanyar per 3-0 la Sabadellenca. Per tant, doncs, està a la part alta de la taula. Parlem també del bàsquet Tiana, que després de la contundent molt contundent derrota de la setmana passada doncs, es vol refer i ho vol fer contra la Minguella, un dels equips que només porta una derrota. I també parlarem de la Unió i Amongat, que té un partit trampa, tot i ser líder, i no haver perdut cap partit, s'enfronta a un rival que no n'ha guanyat cap, com és l'Unyà. Tot i això, sabem que això pot ser fins i tot un problema per culpa d'aquests doncs, dos... Equips que sempre doncs, donen un cop de moral. Pararem també una mica de petanca, tot això, des d'ara i fins les dues. Com sempre, és moment de començar i comencem, com és habitual en el nostre programa, amb el Centre Cultural i Esportiu Tiana. Kick-off. un centre cultural i esportiu Tiana que va guanyar clarament a la Juventus de Mataró per 4 a 1 tot i que a la primera part doncs va acabar amb 1 a 0 justet la segona part va ser totalment dels tianencs es van posar fins a 3 0 van fer un penal una mica absurd que els hi va donar una lleugera brida d'energia en la Juventus que va fer el 3 a 1 però tot i això en l'últim moment va marcar un gol de José, dos de Saràbia, un golàs de falta i la l'altra penal i també un altre gol d'Adrià també, fa... també un golàs van ser els que van completar aquest marcador tot això, els homes de Joan Casado no es poden eh, centrar ja en aquesta victòria, ja que això ja és aigua passada i han de pensar en el partit d'aquest proper diumenge. Partit contra el Poble Nou, rival desconegut, rival al que tenen moltes ganes. perquè? Doncs perquè són cinquens anem a des del Centre Cultural i Esportiu Tiana i amb aquest partit es posarien per dalt. Escoltem l'entrevista que vam enregistrar ahir la nit després del partit amb l'entrenador del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Joan Casado. Joan Casado, bona nit. Bona nit. Doncs parlem amb l'entrenador del Centre Cultural Esportiu Tiana, un entrenador que suposo que està content per la victòria que ha tingut a aquesta nit mateix contra la Juventus de Mataró. Joan, com ha anat el partit? Molt bé, hem jugat bastant bé, hem fet un partit molt molt maco amb un equip que és molt incòmode perquè juga moltíssim la pilota i és un equip que per treure-li treure la pilota dels peus és molt complicat, però bueno, s'ha treballat bastant bé. I hem fet un bon partit. No han tingut pràcticament cap, cap problema a la part de darrere i hem defensat bastant bé i hem arribat i, i hem marcat bastant bé les diferències. Uh -huh. 4-1, Joan. Per fi, per fi es marquen gols, no? Bueno, sí. Eh, uf, eh, sabem que no tenim... A veure, tenim molta gent que està jugant de mitja punta, però de tindrà un punta, punta, punta... Nos falta aquest punt, no? però bueno, els nanos van marcant tots i això és també molt important, no? perquè bueno, marca un, marca l'altre i això és importantíssim. I bueno, sempre dic el que dic, no? sí, tenim el que tenim i és el que hem de treballar i aprofitar. Mm, que marca tothom, demostra que a Saràbia on de fet s'han trencat dos gols, no? Avui? Sí, sí bueno, la pilota aturada és un treball que estem fent molt aquest, aquest any, en Saràbia aprofitant una mica el xut que té i intentar per tots els mitjans possibles de que pugui llançar porteria. I, bueno, avui ha sigut la mar de merdera perquè a un penal i una falta i ja, ja, ja ha sortit la merdera del tema. Uh -huh. A més a més, deies, hem estat segurs a la part de darrere, però un altra cop a invents, no, Joan? Sí, a darrere estem treballant molt bé, el que passa és que estem molt justets, en el sentit de que, bueno, tenim baixes a la part de darrere i estem inventant, perquè avui ha jugat Torres de lateral, però de moment està molt forta. La mitjana d'edat a, a la defensa hem guanyat bastant, no? i això és importantíssim. Uh -huh. A més a més, doncs, aquests tres punts, Joan, suposo que són els de la tranquil·litat els de... i els de mirar cap amunt, perquè us col·loqueu cinquens. Bueno, hem d'anar mica en mica i pas a pas, perquè avui, per exemple, la segona part pràcticament ha acabat mig equip del juvenil de la temporada passada i això també és important, però també s'ha l'ha de donar a minuts als nanos i intentar, per tots els mitjans possibles, que els nanos puguin jugar i, bueno, ha sigut importantíssim també aquest pas. Uh -huh. A més a més, doncs, com deies tu, s'han de donar oportunitats als nanos i per què ens hem d'enganyar, Joan? Ja sabem que hi arribarà l'època de vaques flaques i hem de provar tot i amb tothom, no?, quan es pugui. Sí, sí, sí, per això dic, que se l'ha de donar minuts a tothom i anar a continuar treballant, s'està fent una tasca molt bona en aquest sentit i, bueno, la plantilla és una miqueta més llarga, però, bueno, també hi ha lesions i, mira, afortunadament, pues encara no hem tingut que descartar ningú i això és importantíssim. Joan, com es diu habitualment, has acabat un partit, encara estàs en calent i ja has de començar a pensar en el cap de setmana, no?, una altra vegada. Sí, sí, sí no, perquè ja estic pensant en la convocatòria del diumenge, o sigui que fixa't on estic ja, no?, perquè ara estava completant justament la, la convocatòria de la, de, del diumenge uh -huh. i és el que hi ha. Partit contra el Poblenou, què en sabem d'aquest rival, Joan? Doncs pues, sincerament no sé res. Eh, no he pogut veure aquest aquest equip perquè... Juga més o menys a la mateixa hora que nosaltres i tot el calendari sempre ha anat igual i no he pogut veure aquest aquest equip no, no tinc cap referència d'aquest equip uh -huh. Sens dubte, tot i això doncs sabem que ve de guanyar 3-0 contra Sabadellenca sabem que porta 10 punts i ve doncs, que està aquí no i que guanya seria important Sí, home ara mateix intentar continuar guanyant partits és importantíssim quan més punts treguis ara millor perquè la segona volta ja sabem tots que sempre passen coses i i aguantarà el que pugui aguantar el ritme, el que tingui peles o el que pugui aguantar el tiron de, de que la plantilla no tingui molta, mol, molts de problemes. Però nosaltres tindrem problemes, eh? això és segur. El que passa és que la plantilla el sèrie una mica més llarga, pues, eh, també ho notarem amb aquest avantatge. No? Uh -huh. Dius que estaves acabant de completar la convocatòria. Has pogut comptar amb molts jugadors o amb pocs? Bueno, de moment, pel domenatge tenim una baixa molt important, que és Saràbia. Fixa't tu que és un home que en aquests moments està jugant de puta mare i a més a més és que ja porta quatre gols, o sigui que imagina't. <laughs> la pilota aturada per nosaltres és una baixa important, però per defensa també està sent una, una baixa molt important. No? Uh -huh. uh, tot i la baixa de Sarave, doncs suposo que els demestres sí que els teniu complert, no?, les posicions? Sí, més o menys. Podrem comptar amb el podrem comptar amb el Carlos Arenillas, que aquests dos treballen normalment a vegades el diumenge, i aquest diumenge ens sembla cada moment ho tenim bastant bé. Uh -huh. Sens dubte, per guanyar aquest partit, Joan, suposo que el primer objectiu és oblidar-se que s'ha guanyat contra la Juventus i centrar-se únic i exclusivament en el partit d'aquest cap de setmana, no? Sí, sí, nosaltres hem de continuar seriosos a darrere i, si és possible, no encaixar gols i continuar treballant en aquest sentit. I després, home, a la part de davant també tenim gent que, que pot marcar doncs, gols i, bueno, eh, a veure què el que passa, no? Però en un principi és continuar a estar ferms a la part de darrere, treballant moltíssim, perquè estem treballant moltíssim des de la part de darrere, des de començament de lliga. Van començar a treballar en línia per línia i van treballar moltíssim de, amb la gent de la part de darrere per treure la pilota controlada i, i tancar bé les línies. I bueno, el treball està donant el seu fruit. No? I ara pues, a veure què és el que podem trobar. Uh -huh. Claus per guanyar aquest cap de setmana, Joan doncs eh, pues el mateix, o sigui, està treballant molt seriosos i, i no, no comet errors, o sigui, si no, no cometem cap error, doncs pues, ara mateix estem amb una, amb una bona ratxa i jo penso que, que bueno, serà un equip molt, molt... o sigui, serà un partit molt treballat, eh? no creguis que serà fàcil ni molt menys, perquè serà molt treballat, igual que avui. Avui el 4-1 no, no vol dir res, perquè el partit ha estat la primera part 1-0, i molt complicat eh, però bueno, eh, nosaltres hem estat a darrere molt bé, pràcticament a la primera part no ens no han arribat ni una i això ha sigut importantíssim per acabar de matar el partit mm -hmm. Doncs Joan Casado, primer de tot, moltes felicitats per la victòria d'aquesta nit contra la Juventus i sobretot moltíssima sort de cara al proper partit contra el Pueblo Nou Molta gràcies Adéu, bona nit, Déu, bona nit. Ja ho heu sentit, Joan Casado, eufòric. Eufòric perquè què? Doncs per aquesta victòria que ha aconseguit l'equip i que el situa cinquè a la classificació. A més a més, el Poble Nou amb una desavantatge. No sap que aquests tres punts ja han estat sumats pel Tiana. Si en sumessin tres més, doncs ja el deixarien a sis punts i gairebé doncs, tindrien un coixí molt important amb ells, a més a més de la baratja. Continuem aquí, Tiana, però en aquest cas deixem de parlar de futbol i canviant d'esport. Anem al bàsquet, Tiana, i al partit d'aquest cap de setmana. Partit complicat. Complicat perquè la Minguella només n'ha perdut un, mentre que el Basquiat Tia n'ha perdut dos. Venen de perdre de manera contundent contra el Badalonès per 21 punts de diferència, que es diu molt aviat. Per la seva part, la Minguella arriba amb moltes ganes. Ganes de demostrar que són un dels equips a tenir en compte i que, tot i que molta gent diu que només s'ha enfrontat amb els de la part baixa de la taula i que per això ha tret tants bons resultats, ell vol demostrar que és un rival a tenir en compte. Parlem amb l'entrenador del centre del bàsquet diana per poder veure com afronten aquest partit. És moment de parlar amb Víctor Torres. Víctor Torres, bona tarda. Hola. Oh. Tarda. doncs parlem amb l'entrenador del bàsquet Tiana per parlar del partit d'aquest cap de setmana, Víctor, partit contra la Minguella i sens dubte un dels partits importants, no? Sí, sí, realitament és un dels partits importants per, per tot una mica, pel que significa jugar contra la Minguella que és un equip que només porta una derrota i que va ser l'última jornada que és seva i evidentment nosaltres portem dos derrotes i bueno, guanyar el partit pues, seria important per, per, per com a mínim estar com ells i intentar pues, bueno, trobar un bon un bon averaix no?, per ja ficar-nos per sobre d'ells i també per per bueno recuperar una miqueta la línia de joc nostre que vam perdre una miqueta la setmana passada i, i seguir invictats a casa nostra i intentar mantenir pues, bueno, el nostre camp una miqueta sense cap mena de derrota i, i fent un bon bàsquet. Mm -hmm. Què me'n dit dir d'aquest equip, que en sabem? Doncs bé, és un equip molt similar la setmana passada. No és un equip molt jove, amb jugadors força joves, no tenen gent veterana, eh, jugadors que van molt intensos, mantenen un ritme fort tot el partit, sobretot en el tema defensiu, i que, bueno, que després quan tenen algun problema i tenen alguna macança, doncs, bueno, es col·locen en, en zona i intenten doncs, bueno, treballar el millor possible per, per crear rados de l'equip contrari. No són un equip que cori excessivament, tot i que quan tenen oportunitats i que l'aprofiten, i, bueno, els falta potser un pèl d'experiència per a aquesta categoria, jugant molt, molt més amb el cor que amb el cap. I això, pues, bueno, pot pues beneficiar una miqueta a nosaltres. Uh -huh. I com arribeu, Víctor, a aquest partit? Bueno, a veure, arribem amb ganes de, de treure'ns una miqueta a l'espina que tenim que va una miqueta la setmana passada, no? El mal joc, el desencer que vam tenir... I, i bueno, de, de tornar a demostrar que bueno, que hem un partit molt, molt, molt, molt desassentat però que no és la tònica nostra, no? Aleshores, recuperarem gairebé tot l'equip perquè, bueno, els jugadors que estaven lesionats però aquesta setmana ja han entrenat mitjament bé, no estan al 100% de condicions, però com a mínim ja tenim disponibles de cara, a, de cara a enfrontar aquest partit. Aleshores, això també ens dona un un plus de confiança que no és el mateix anar a jugar amb 7-8 jugadors que pràcticament han d'entrenar tota la setmana que han de jugar amb els 11 o 12 jugadors de la plantilla no? sobretot pensant que els dos jugadors que recuperem per aquesta setmana o dos que recuperem són el Txell i el Pierre que són dos dels interiors els nostres interiors més grossos que, que fan molta feina i poden fer molt de mal aquest cap de setmana uh -huh. Sense duta suposo que el fet del que va passar la setmana passada va servir una mica com a correctiu per a tothom, no? Sí, sí. Sobretot, més que com a correctiu, és una miqueta obrir els ulls, no? No, no viure dels de resultats anteriors i saber que aquesta lliga s'ha d'anar setmana a setmana, i cada setmana és un partit diferent, juguis contra un rival que està molt ben classificat o juguis contra un rival que està a la part mitja o baixa, no? I cada partit l'hem de treballar, l'hem de lluitar. Aquesta lliga té això, no?, que qualsevol que en un moment donat et pot sorprendre i et pot guanyar, i, bueno, la setmana passada ja no ens no és el fet de sospendre, sinó és el fet de com ens van guanyar, no? que veritablement va haver-hi moments que van jugar molt millor que nosaltres, molt superiors a nosaltres i jugant un bàsquet molt atractiu. Aleshores, eh, penso que és una cosa d'obrir els ulls, de donar-nos un toque d'atenció i dir, eh, cada partit hem de treballar, cada partit hem d'estar al 100%, cada partit hem de ser humils i dintre de, de, de la classificació hem de respectar tothom. I penso que això ens anat bé ens anat bé, a què passa és que bueno, és una derrota dolorosa per pel marcador i per com va ser. Però, bueno, hem de tirar endavant i no no, no hem de fer més mal amb això. Cada setmana hem d'anar partit a partit jugant i oblidant-nos una miqueta del partit anterior, tant com a positiu com a negatiu. Ni viure del partit que vam jugar la primera jornada, que hem guanyat amb una diferència molt gran, ni, ni tampoc desesperar-nos perquè hem perdut un partit amb una diferència potser una miqueta a Mm-hm. A més a més, deies això de, que tots han pres consciència entre cometes del que s'havia de fer i han obert una mica els ulls suposo que el fet del canvi de categoria també eh, ho han notat, no? els jugadors venen d'una territorial en què gairebé per entendre's es van passejar, de cop arriben tres incorporacions que ajuden a apuntar l'equip a al que li faltava, però bé potser que aquest fet d'apuntar l'equip està molt bé si, no, si tens en compte que no hi ha aquests problemes no? si no hi ha, tens en compte que no és la mateixa lliga Exacte, no? a veure aquesta lliga és molt més competitiva que la que estàvem jugant l'any passat. I l'any passat, doncs, bueno, amb l'equil que, que teníem, doncs, anaven tirant, anaven guanyant, no deies, doncs, anaven una miqueta passejant-se a la categoria, i com són jugadors intensos, només amb la intensitat que ja mostraven l'any passat i amb les ganes que hi posaven, veritablement doncs, eh, van, van, van ser capaços de, de, de guanyar-se. És canvi, no? problema. El problema ve aquest any, que aquest any la intensitat que es mantenen també la tenen altres equips, no? perquè hi ha molts equips joves, amb molts equips B, que tenen pràcticament tot l'equip de sub-20 o sub-22, i, i els tenen allà per intentar pujar la categoria i promocionar-los de cada un futur per quan per aquests clubs podem ficar els jugadors en l'equip A del club. No? Aleshores, la intensitat aquesta, que l'any mos, passant mostraven i que potser no es troba a la Lliga, que anys sí que se la troben. Aleshores, ja no només és la intensitat, has de tenir la intensitat... Tenir la qualitat, tenir la concentració, és de tenir clar què vols jugar i com vols jugar. Nosaltres abusem moltes vegades de, de la precipitació, de voler guanyar el partit amb dos quarts, com feien l'any passat, no? en dos, tres quarts, en tensió una miqueta, i a l'últim pues, hem de divertir ja Aquest any cada partit s'ha de patir fins a l'últim quart. El dia que no, que no creiem això, o cada partit ho passarem molt malament. Doncs esperem que no es passi malament, Víctor, que s'asseguri les victòries a casa, que és una de les coses importants, i que el Tiana torni a donar una bona imatge. Tots doncs sí, esperem que sí, això ho, ho intentarem, com a mínim. Moltes gràcies. A tu. Adéu, bona tardar. Adéu, adéu. Doncs ja ho heu sentit, Víctor Torres està concentrat i molt conscient de que l'equip és capaç de guanyar la Minguella aquest cap de setmana. Un cap de setmana que diumenge al mateix estarà plegat d'esport i tot relacionat amb Tiana, el que es viurà en el Pla de la Concòrdia, això sí de Montgat, a l'espera de tenir el pavelló. Primer de tot, Doncs el club de bàsquet Monc... Sant Andreu de la Barca visitarà les Juniors i després ho faran els de Vila de Cavalls contra el Senior B. Dos partits que venen doncs, de les juniors d'una jornada de descans, mentre que el senyor B espera continuar la bona ratxa que van engegar la setmana passada. Continuem parlant d'esports i continuem parlant de bàsquet. Això sí, deixem Tiana, És moment de centrar se en què farà aquest cap de setmana la Unió Esportiva Mungat. Un mongat que aquesta setmana té un compromís a priori molt assequible. Visita la pista de l'Unyà, però fa diumenge en el lloc de dissabte per culpa de les festes de Sant Narcís, que han condicionat tot el calendari. Tot i això, doncs, els homes que entren a Ramon Pla tenen, entre Ramon Pla i Marcel Roca perdó tenen molt clar que han de guanyar aquest partit Tot i això, a Girona, és complicat és un dels moments difícils ja que els camps gironins són una mica hostils i a més a més l'arbitratge acostuma a favorir els de casa També doncs parlarem de com afronten aquest partit contra un rival que no ha guanyat cap enfrontament Tot i això, sempre és una arma de doble fill ja que en qualsevol moment pot aconseguir una victòria. Parlem amb, amb un dels tècnics de la Unió Esportiva Montgat. És moment de parlar amb el seu segon entrenador. Ramon Pla, bona tarda. Bona tarda. Doncs parlem amb un dels tècnics de la Unió Esportiva Montgat per parlar del partit d'aquest cap de setmana. Ramon, parlàvem al post del partit, partit trampa, partit contra l'Unyà, perquè és d'aquells camps, com dèiem habitualment, tens molt més a perdre que no pas a guanyar, no, aquí? Sí. Jo encontro un equip que està de victòries, mm, encara no, no ha estrenat el seu casiller de victòries i llavors, doncs, bueno la, les substàncies ja, ja són evidents i llavors doncs esperem un partit molt dur a més, s'ha plaçat del 17, no l'hem passat el diumenge, llavors ja no sé com estarà el camp M imagino que el 17 faran algun tipus de, de concert perquè comencen la festa de Sant Arcís, de veurem com està la pista i, i d'arribar en si, doncs bueno, un equip que, que els dos jocs es basa joc avorrit, molt lent, que de jugar a que el contrari li faci un punt menys que ells i tindrem que estar molt atent a no cometre errades com perderes de pilota, no tancar el rebot, que no puguin sortir en contraatats perquè si no llavors poden dominar això i doncs si es insistia fàcils, doncs ho podria passar malament. Sens dubte, aquest uñà, tenint en compte els problemes que té, com es diu habitualment, té les passes de democles damunt del cap i sap que se la juga i donar una campanada contra el Montgat seria possiblement un cop de moral també per ell, seria un punt molt important. Per tant, tenen la pressió de que no poden perdre, però també tenen les ganes de poder guanyar contra el líder, no suposo? Sí, sí, llavors, clar, és la, la pressió la tenen, però la motivació també, no? Llavors nosaltres esperem que els jugadors no surtin relaxats, tenint en compte que són balanços capicues, com aquell temps, per dir-ho d'una manera, i ho hem de poder deixar-li a tot el nostre nostre joc. No? Però el que hem d'estar pendents també és de que Jo m'espero que aquest equip treballi molta estona en defensa amb zona i llavors hem que tenir molta paciència en buscar les bones accions. És a dir, si aconseguim això, el partit no se'ns no se té d'escapar, no? Ara fins a un partit pràcticament no han superat els 70 punts, llavors el que hem de fer és continuar deixant-nos per sota 70 i estaven els, els números d'atac tard i fins ara doncs, bueno, hem, estat, hem estat per sobre els 80, llavors amb això ja tindriem prop per guanyar. Com arriba el Mongat aquest partit? Arriba, doncs, doncs, cada setmana tenim una sorpresa desagradable. Tenim la, la baixa coneguda de la setmana passada d'Encinfu de Daira per de una fascitis i aquesta setmana doncs, també som uns altres familiars doncs, d'un dels jugadors, això també li impedeix de, de entrenar i Anem, jo t'he d'anar sumant jugadors, doncs cada vegada anem pestant un, no per diferents motius de sectores esportius. Eh, bueno, intentem arribar a les meves condicions, sí, que sí que és, i psíquiques que i sabem de que, de que tant aquest partit com el de la setmana que ve en casa són vitals, no perdre'ls, si volem estar a dalt durant la segona volta de la la primera volta. A més a més, sabem que si es guanyen aquests dos partits, també hi ha un factor important. Aquests dos equips ja gaire bé, o sigui, s'acomiaden, no? Sí, a partir d'aquí, aquests equips ja deixessin igual el nom del rival i han de sortir els 20 partits o 22 que queden, doncs a morir, intenta guanyar alguns partits, això és el que hem de fer. Mm -hmm. O sigui, si ens ho podem treure sobre això, doncs tot això que tenim guanyat. Doncs així ho esperem. Ramon Pla, moltes gràcies. Vale, moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Vinga, Kick off. El club Pat Diana no ha aconseguit bons resultats en el seu primer equip mentre que les dones han tornat a guanyar després de l'ensopagada de la setmana passada. Els de l'entitat que presideix Joaquim Rodríguez no han aconseguit un ple, ja que el primer equip encara no ha aconseguit cap victòria aquesta nova etapa a la quarta divisió. El primer conjunt va perdre de manera clara i contundent contra el conjunt de la Drianense per un marcador final de 10 a 6. Una nova derrota que no ajuda als interessos del club en aquest aspecte. Ara mateix el primer equip ocupa la darrera posició de la taula i té molts números per acabar baixant de categoria al final de la present temporada, que com ja sabeu s'acaba el 27-20 de gener. Les poques opcions passen per aconseguir bons resultats en tota la segona volta i en els dos partits que queden d'aquesta primera. Els tianencs juguen contra el Lloreda, el proper partit al cap del cap de setmana. Un rival que ha estat tercer per la Cua i que seria molt important poder guanyar-lo si volen mantenir les expectatives. Per la seva part les dones van guanyar i de quina manera? El Tiganabé es va imposar per un marcador final de 8 a 1 contra el Canyelles. Les tianenques que venien d'una derrota la setmana passada es van imposar amb molta autoritat i respiren una mica més en aquest grup de de la quarta divisió femenina, en el que competeixen. Amb aquest marcador aconsegueixen sortir del pou de la classificació i ja se situen terceres per la cua. Ara l'objectiu és aconseguir una victòria a casa de l'Adrianense, on tindran que enfrontar-se a un rival complicat. Ara esperen poder treure el millor resultat possible. Amb unes dones imparables i amb uns homes que no agafen la mi de la competició, els de l'entitat que presideix Joaquín Rodríguez es presenten aquest proper cap de setmana amb moltes ganes i pensant en que no va poder fer aquesta anterior amb el seu primer equip. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ja ho sabeu. Dilluns tornem a la rematada. Dimendres que, que ve no hi haurà kick-off amb motiu del pont del dia de tots sants. Nosaltres ens agafem una setmaneta de descans. Tot això, ja ho sabeu, dilluns tindreu la informació a la rematada. Esperem que amb tres victòries dels equips de casa nostra. També parlarem de com ha anat tota la jornada del cap de setmana a nivell esportiu. Tot això, ja ho sabeu, a partir de dos quarts de nou del vespre. Si voleu seguir informats, doncs ho podeu fer a través del blog d'esports de Radio Tiana, larematada.blogspot.com. Allà podreu sentir aquest programa i podreu sentir també el de la rematada de les setmanes anteriors. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Qui us ha parlat, com sempre, Sergi Quevedo, ens retrobem aquest proper 10-1 a la rematada i, ja ho sabeu, d'aquí dos divendres torna el kick-off.